Gurekin dugu askarate egiko kontsailu handen Laura Irigarai, egunantzori? Bai, egunantzori? Bera, zeziek bauze proiektu bezala gazteluaren jabe jitzea. egiteko proiektua duzie? Bai, ordeon, azkaraten bat dugu gaztelu bat. 2005-tean erriak edo esizuena eta geroztik uh, proiekturik gabe zena. Hau den uh, soliarekin ikusi dugu etxe bizitzak egiteko bahnean. Eta beraz orain abiatu da shantierra, egiteko boste etxe bizitzak, baita ere uh, erriko etxe behia. Bimilata, bostean eroseoze, baina ideea noiz eta nola eto gizauze? Chaltzera edo erostera gertatu zen gaztelua azken biztan leharen eriotzarekin. Eta ara, hor duko kontxeiloak erabakizuen erostea. E, Boa, nintzen behar baina nintzen hori egiko goitza bat bezala eta egizentroan baitzen. Ordean gerostik gazteluko lujetan lotizamendu bat egina izan da, etxe bat ikirira. Eta be, beti horzen gazteru hori proiektu beha, izan dira proiektu batzu, poxote zutenak beraz, ara, gauzak aintzinatzeko behar dira proiektuak, diruaren ukaiteko behar da proiektu bat gibelan, ez besten az, azkara teo bezalako ez du ere maiten ala horako xantikabat. Eta beraz dola horzte zanbaitzu, beha abiatu ziren pentsatzen... Um, Ebe bizitzak, eta erriko etxe behiaren uh, egiteko manera. Eta uh, beraz, aurten hasiak dira obrak. Eta nok ditu lanakera maiten? Hor da, erriko etxe behia erriaren obra da. Bez guk dugu ere maiten. Etxe bizitzena xoliari utzia izan zai hor. Beraz, uh, xoliak ditu ere maiten bost etxe bizitza horien uh, obrak. Horiek dituzte gero antolatuko... Uh, aloka hiruak eta behitamak bat urtez, eta justu eghiak behar izan du diru laguntza manera batez, um, badaitzen azizu bantzion dekili, horreka dirua eman du, bainan um, hain bat urtez ez gain izanen orain obrak eta um, soliari emanak zazko egiteko. Apartamenduak alokatzeko izanen dira ez? Oien, oh, uh, izanen dira bosta apartamendu, bat tebi einekoa eta beste lauak teiru einekoak, eta um, alokairua palean alokatzeko maneran eginak dira. Gero hori beraz uh, soliak dukudeatuko, alokairuena eta dena, eta beguk uh, baldintzabatzu gehitu ditugu, orren zateriak, uh, Ordo da hindi behar izan dugu rekatze hori. Bo gauza zen isolamenduan nahi bai ginuen indak bat egina izan zedin gehiago usu hori baita uh, alokairoa paletako uh, egoitzen akatsa zkenian. Eta bai ez baita susen egitea alokairoa palekoa bainan gero uh, energia ordo da hindi behar bada be horrek goztuak baditu. Eta gehitu dugun baldintzetan ere geitu dugu eta hori egiaren gaina, Gaztelu guziaren bero gailu mota berezi bat, beraz da furnioegu bat egeguak jauleekin ibiltzen dena, eta horrek berotuko du bai egikotxea baita bost etxe bizitza horiek ere. Eta nok alokatzen alko du. Ebe hori izanen dira beraz uh, begaldeginen duten eta lokairu apaleko etxe bizitzen uh, baldin zetan sartzen diren jendearen zat. Mm. Uh, Ideazen uh, be denegi dekia izaitea, inara jenderi, badakigu gure eskualdean ainiz jendek soldata txipiak dituztela beraz uh, ainiz jende sartzen halko da baldin Gaztelu bat denez, badira neugri berezi batzu ahabergitzeko? Ez bo, gero gaztelu bat da, bainan... Uh, Bo, ez, da, ez da gaztelu bat historikoki da, etxe handi bat gaztelua deitzen dugunua, gainera doje batzuk geituak zaskoten gaztelu itxuraren emaiteko, baina historikoki ez da kitxusen, ez du kan gaztelu baten funtziorik, eta ere guk ezagutu dugu biztanle bat, baina um, bimena eta bostean, dira biziki estatu txajean zen, baina niz gauza hau txibeak izan dira, ez da gaztelua gatik Baldintza berezidik. Hau egikoetxea, beraz, gaztelura joiten balin bada. Lehenago ikastolari lotua zen beraz, tokibaldi da jenen dugu ikastola handitzeko. Hori duzia ez, eh, pixkat proiektua, ere? Bai, or, jan, gainera gazteluaren proiektua, janik goguan egia beraz, ikastola instalatu zen lehengo eskolaren uh, lekuan. Bez, oraiko iko egikoetxaren kontra. Eta geroztik ikastola garatu da, beraz, beha, ahibatez ah, bizori, erikoetxean mugitzearekin ah, gaztelura buruz, be huaiko lekoa libratuko da, ikastolari ah, gehitua izanen zaio. Bastimendu hausoa, beraz, ikastolarrentzat rentzat izanen da? Ara, hori da. Eta lanak asidira, behinan, noizko pentsatzen osie, bukatu haukanen duziela? Bai, obrak hasi dira urtengo martsoz, eta um, pentsatzea dira urte baten obrak, beraz, haintsegur uh, 2008a biko, erri erditsutan uh, bururatuak litaizke uh, etxe bizitzen eta errikoetxearen uh, obrak. kanen dugu beste proiektu tipi bat inguruan uh, inguruko parkea berbaitugu ere uh, egokitu edo egin, uh, momentuanda, xantierra uh, Lekoa, eta pentsatzen asiak gira egiaren eh, bizzian sartukuraiken uh, gune baten egiten. Beaz hori aintxok alduden urteko gure programa izanen da. Eta, ara, beaz aintxok bimilatau geita biko be gure gaztelu inguru horiek eta gaztelua gainatuak izanen dira eta be egiari emanen dako. Gauza polit baten uh, bururapen bat etxe bizitzak uh, gehitzen dira bai egiari, bai uh, bazkenian esko aldo guziari, eta horrek biziarek ahiko du uh, egi itipi bat era. Mila eskar handi bat, Laura. Mila zuri.